Allah Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm ata falëndërojmë dhe vetëm vrejti ndihëm dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguar i në tonë të fundit profetit Mokammet sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Asta i të ndërshëm, vëllëzër pësimtar, e falendrojmë Allahum e madhruar, që në bërë i prej atyre muslimanëve të cilët, kur bëjnë gabime, pëndohen sinqeresht të këllahu i madhruar. Jeta me balafacimet e saj, me bështërësit e saj, me sprovat e ndryshme, e bën shpesh herë njeriu çë të bëj gabime. Dhe asnjëri prej nesh nuk jemi të mbrojtur prej gabimeve. Dikush bën gabime të vogla, e dikush bën gabime të mëdha. Më i miri prej nesh është ai i cili mbrohet më së shumti tek Allahu. Dhe më i miri prej nesh është ai i cili kur bën gabime, kur bën mëkate, gjunahe, pendohet dhe kufia e Zotit i ti duke kërkuar falje. Dhe a thuvall për çfarë arsye apo ku është shkaku i këtyre gabimeve, i këtyre problemeve me të cilat po ballafaqohemi dita ditës. Besoj se e përgjigjen çdo njeri prej jush edin Shkaku i largimit nga udhëzimi i Allahut. Shkaku është se jemi larguar nga rruga të cilën e ndoçi profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo kohë, çdo njeri që largohet nga udhëzimi i Allahut dhe rruga e drejtë e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai do të bëlafaqohet shumë me gabime. Dhe gabimet sa shkon koha ato dhe shtohen nese njerëzit nuk pëndohen Nese njerëzit nuk pëndohen, sinqeresht, ato shkojnë duke unështuar Sa që disa zhyten atë shumë në gabime, disa zhyten atë shumë në mkate Sa që ato gabime apo mkate nuk ju duken ma gabime, ju duken për ditë shperit Dhe të këtimi kemi shumë në populatën tonë, që jenë zhyt në gjenahë, dhe gjenahët e tyre nuk një bojnë për shtipje, dhe sëtë është bo shumë normale në vendin tonë, gjdo në kalme pas alkol. Dhe kër i pysim ata që shesim pëse po i furnizoni kështo populatën me alkol, dhe pojnë normal mëre se në qëfar koha jemi duke jetuën, Sa nuk para shikohet me pas një supermarket, apo qoftë dhe nga i vogën, mini market, apo qoftë dhe nga i madhu, hypermarket, pa alkohet. Edhe me bu me pas dhe një këjt e marrën të qëshën atës si kur përbudohet, ku po jetën ti, në qëparveni duke jetu dhe në qëparkohet. Pra, shqitja alkohet është bërgë për të qëmerit. Ose, gratë kur po rrindër mjetë veti. Nuk po kanë që me bë, përgëshojnë muziken edhe kush jetën në bëndesa kolektive e vrejnë të më smiri. Sa, në një ndërtes, që jënë 20, 30, nishtë i familje, mos me dëgju të i kush muzik, ajo është di shka pak si, si bidat, si risi, që është mos me dëgju e. Në tërsa muzik, ajo është bukë për di shmeri, për jo muzik, pa aty me bukë me himi i pa, dhe për televizione, aty ma shumë shqe lakuritësi, se sa që shë muzikë aty nuk shiten vlerat muzikore, po shiten vlerat trupore. E kje bukurin, e kje trupin din reklamon. Zani nuk bën shumë pun, teksti nuk bën shumë pun. Dhe muzikaset që është të taluar në shëriatim islam, është bom për të shmërim familje tona. Ose pirja e dohanit. Do të thëtë me ngritë zanën kunder këti dame që më i bohët popullit tonë shumë kush e merë si ekstreme dhe pire dëonit është bërë për dhe shmeri është bëti qka nërmanet dhe ka shumë brej atyne që jenë të menqëm e pinë e thoi me lejet zotin në shala zotin ma lecën do të të la, do të të largora po ka të atyl që këtë gjynat Ja jo ka marrë me të krejtë Fënë, hajtë mëre kështëri punë të tua Pësa po të vetë zote e kepi, asë kepi doanë Po pashë a zote, ka me të vetë edhe për një gosë që e kepi Ka e ke marrë, qështë e kepi edhe për shfaqë e libi Krejtë këna me u pyrtë Po vëllarë edhe për një kafshatë bukë që e hamë Kemi me u pyrtë, ka e kemi marrë Qështë po e hamë edhe për shka po e hamë Për gjitha dhe të pyrtëmi Po paracitem problemet mdha Dhe javën e kaluar Në khutbën e javës e kaluar Përmendim disa nga shkachet Që vinë dherit e problemet Disa nga shkachet Të cilat i sjelin problemet Ndërsa Sotin shabar drada Do të shohim se Njeri ju Në këtë botë Ka mundësi me të qenë pa probleme të vaja. Do të shohim se njeriu nëse rruhet prej gjërave shkatëruese, prej gjërave të cilat e hidhrojnë Allahu dhe e ndiejnë hidhrimin apo dënimin e Allahut, ka mundësi me të qenë pa probleme. Ndërsa nëse punojmë me gjëra të ndaluara, nëse punojmë me harame, nëse zhytem në harame, Jo që e hidrojmë Allahun, po edhe e përshpejtojmë denimin nga Allahun. Po Allah është i msheshë shumë, dhe nga mshirë e ma dhe ti, ajnë apret një vitë, dy vite, tre vite, pez vite, djetë vite, dikane apret të djetë vite, nëdhet vite, nëdhet vite, një cilë vite e a fjetë, dhe e thratë aro vimë, pëndahu, lejmë katër, ajnë nuk i lejmë. E fastaj nërmarë se në fundë për fundanë tragikishtë dhe nuk ka përfundim ma trajik se sa me vdek njeriu pa besim ta pas taj përfundim tjetër që konsiderohet trajik është me vdek duke për shakallahut është zogje pas taj me vdek në haramet më vaja që vdekja në për haramet sët një farbnyra është bërë për ditëshmerin populatën ton dhe shukush me ndonë se këta që jetë në haramet këta po kënaqen Edhe kona bohën shpesh kërkytje, si ka mundësi mëre këta, asë nuk po falen, asë nuk po agjerojnë, asë nuk po shkojnë haqë, asë se respektojnë prindin, asë nuk i respektojnë të vjetre, asë nuk përgujdesen për familjen, asë nuk shkollohen, asë nuk edukohen, asë nuk integrohen në shëqrit. Si ka mundësi këta po bojnë luks, u knachen, e di se kështu ju duket juve. Edhe në shikim parë dhe mu kështu më duket. Po, kur ndanesh, ishe gjarat Mësyt e zemës, një mësyt e balit E shëf se ata nuk janë Mën lukës E shëf se ata kanë probleme shumë serioze Po, i ka sprovu pak zoti I ka lëmë pak një që Pse? Se me i thonë, e se o robi janë A dhash shumë pasurin, po Pse nuk e zbatove Urnin tim A dhash jetën, po A dhash grua, po A dhash pasas, po A dhash autoritet, po Dhash shumë gjana E pas taj, Allah Gjelesha në mu, në ka nevoj me varësutue para robitve. Pas taj, thët, shiraj e denimin, thash. Amo të ka bon her të rerin, mësme bot i gabime, të ka ndrej që jetën. E dhe të këtiju kemi shumë. Këlle Allahu Teala i përshkruan kështu në Koran. Thët, pasi që disa prityre lënë pasdore, ato me qka u këshiruan të drejtohen zotë. Lënë pasdore urnat ligjët e zatit. Allah përthet, ne ua hapëm atyre dyrt e begatile. Këta i lënë ligjët urnat e zatit anash, dhe i vritën atomi që ka urnë e Allah, Allah përthet, përthet në alti dyrt e përreqetit. Si që ka hapë popullat e sënë. Si që ka hapë popullat e sënë. Në këtë vendë, Nuk mahe të mendë bënë gjënahe harame më shumë Se sa në vitin 2011 Edhe kulminacione është të është në fundë vitit Që tjepë fundë vitit Edhe ja ka njës njerëzit Edhe një muje gjysë nuk për fundë në vitit Po përgatitemi për festat e fundë vitit Unë e kësha po pyyti publike Edhe përgjigjën e kemi se cilën gjep A thovat, a kemi në i feste fundë vitit Në qëtu si pësim të armës të ima Në bëmi të sinqep Vëllah Nuk kemi asë një fest në fund të vitit. Nështë si mështiman po flasë, e er nëse ka të krishtet, i kanë të fresta, edhe në fund vitit edhe në fillet në vitit jetë. Nëse bohemi paganë, rona zëp, i dhujtar, kanë frestat paganëve, ka, ka shumë gja në tjera, por si mështiman, është e njështë, është rre në kulluar, me thonë festat e fund vitit. Ose po përkatitemi për festat e fund vitit. Për çka me u përkatit, me i bo gjëna, me i bo haram, publikisht <coughs> Allah, me sfitu zotin, me thot që që po të pojën në do, në doke në tame, në ajrin tënë, në mkullimin tënë, në në qilin tënë, po ti pojë <coughs> këto harame. Po Allah nuk sfitu ato, Allah nuk. Po është shtirë me u sfitu Allah, zotin. Dhe më shumë ndoni se këta po ka lojë mirë. Këta Allah, edhepse e kanë shurë rrugën, për ja u hapë dyrë të bereqetit përja hapë të mira, bëjë e pëllohu, azzawaj gëllë. Përfëtë, allohu, kështu do të vazhdojnë, më uknash, deri sa kur të gëzohen, për ato që ja uka dhonë, allohu, e kur të gëzohen, edhe më uktas njojnë, se kanë zotin mi kokë, allohu, azzawaj gëllë, përfët, e këdna hum bakte, atëherë, i godisim befas, pra në befasi godet allohu, azzawaj kura ta jenë kulminacion të knasive, kura ta jenë kulminacion të shfryrje së epsheve, kura ta jenë kulminacion të trupit të tyre, Allahu azzawajt i gotet, dhim shumë, dhe befas, se nuk e qëra të një polet me thonë, lërgallit të brekni haramit se po vjen dënimi, ose me ashku një tiketat dhe me achita të nderat i lokalit, apo të i vendit ku bojnë haramit, Po dhe t'i godet Allahu befas, e po thot Allahu fe i dha <coughs> dhe ahon më blisun, dhe t'i godasim befas e ata dhe t'mbeten të shgënjyr. Në gjuën populore e i thojnë dhe t'metër me gishtë angoj. Dhe t'metër me gishtë angoj, qysh i jo edhe këtë denim kash, i papritër. E vlazën t'keni kujdes. Mos frekontoni vendet ku bohën publikisht haram Mos rrini me njerës ku bojnë harame Se ne nuk kemi të garandum edhe këtu tash Në mes gjithë Mos për nërshënë të meni heret e poshtë Së kemë garandësian, absolutisht Po këtu me nërshu kemë një të shmi para Zotit Se Zotit ishim në namazin e gjëmas Ishim duke dëgjur i gjëratën e gjëmas Kemë njerës të tim Kur të dali para Allah Amo para mendeja i që është haram Nën së të prejnë me njerës E dinin një gjarët të gjithë Kër një njerit ishte lanur nimin e të mirë dhe të arimin nga keqja Dhe rreke në mesin e të këqive Dhe Allahu Azzavodgjele të rvej Melekun Dhe i tha shka shkatraja të popullatje Dhe shkej Melekun poshtë Në mesin e të këqive Kretë këqive Një i mira të i përnë i padetë Allahut Një i mira të i poshtë Përnutë Allahu Azzavodgjele Dhe Melekun Po përfasohet Se urë në kakru me u Denua i popullë, i vendë, edhe po këtëte zotët o zotët, ti po e shëfë se në mesin e tyre është një i mirë. Mesin e tyre është një i mirë, i mirë, që shmi denua. Lavo a zoa gjelë po i thëtë, minë ho fëbëtet, prej ti filoja denimin. Shëshetë, këtë kësi një i mirë prej që a ti me filoja denimin. Pse?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 Nëse të vetë e po e shikon të të më larguë dhe prej të këqime. Onda edhe ju të këni kujides nga vizita prej fundimi i veneve të paramit, se nuk dirë kur vjen dënimi Allah, e më nëshme qenë mesin atyne, e nëshme Allah dhe prej që ati nësja. Prej ati mësoni nësja. Dhe, dhe të të rëshduken beturinat e mizorisë, dhe të rëshduken mizorët një dit, këta zullum qarë, Shishtat Allahu Azza wa Gjellu, faqutja dhabirur kormin ledhina dhalemur, alhamdulillahi, rabbil alamin. Ushduk, mbeturin e fundit e popullit zulumqar, e popullit nizor, dhe falanderimi i qoftë e zotit të botve. Allahu Azza wa Gjellu. Dhe, vërtet, me ato që lepo balafachua me sëtë, A por një pjesë për atyne që e përbola faqohemi sëtë E kemi këshillën e profetit sallallahu sëllem Që të rruhemi për i tyne Dhe në hadithin e Ibni Omerit radhiallahu anhuma Në mënyrë të shkëllqyshme i përshku këto gjenohë të cilat ndodhen Edhe dënimet e tyne Në mënyrë të shkëllqyshme i përshku rësullallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu dhe thati Bibliomeri se profeti sallallahu alejhi wasalem ka thano o ju muhaxhir ju ka drejtuar muhaxhirve pastë johahet nëse sprovoheni me to nëse allahun ju të mos i arrini ato edhe të sprovoheni por nëse sprovoheni me to do të kanë edhe dënimet e tjera këto pas gja dëgjoni me vëmendje e para kur përhapet a moraliteti, prostitucioni, më mirë me thonë në gjëvën e popullet, kur përhapet zinaja, publikisht, haptas. Në atë popull, të të sallam, për të rësunëllahi sallallahu sallam, dhe të përhapet kolera. Në atë popull, dhe të përhapet më smunje të ndryshme, që kur me parë nuk kanë qenë të popullet e maherëshë. <coughs> Sa të valojnë që dëshpi që të shkeshë që të bëha vetë, qëka u bomër e këto së mundje, kur së kanë qënë, qëka u bomër u përraqit kjo, u përraqit kjo, u përraqit kjo. A besëni që shumë pak e u përraqit, qëka dhe të përraqitën në të arme, në në arme? Dhe të përraqitën edhe ma shumë. Sa ma shumë prostitucioni publikisht, ash ma shumë së mundje dhe të përhafi në shështërin. Andaj, keni kujdes. Keni kujdes nga amoraliteti i prostitucioni. Po i kshilaj të hitë mësë me bëhë Jo mësë me bëhë Zina, prostë të të të qenë Nuk kë kshilë Po mësë jo afro, hish La ta kërëbë zina, ka thonë Allah Hish mësë jo afro, se vëllaj, se ta frotë Mësë i dhujti mëzëbë Se embyllat të rëdhomë rënë me tëjë mëzëbë Jo Allah përë, që i sëpanë A ty së është i garantuën, kërkush kur të, kër kër të embyllë zërdojën Se shumë kush përët edhe ka do bura që i marri garansione mu vetu me gratuja dhe dhe unë e jemi sigurët unë e menagjaj vetën ti e menagjaj vetën po epshis mun e menagjën ti e menagjaj vetën po shejtanis mun e menagjën se të të rraven syt edhe të merën metë kanë jelën nuk shëheq e masanina kërdo dhë kjo bëhat ajo e pa dëshirura andajt keni ku i des se vëllohet gjithkun ku kemi hapë deren e haramit që të ka pakna E një kafe që të shoqe e punës, e një kafe se këmë shoqe të studimeve kërë kemi qenë tri Po përse bëti për ta është edhe i vjetër përse i e t'i lakmën Qyshë amonet, shkërmenja E me konë fizikisht t'i forët, pas t'aj edhe trupi, e vërtë të tonë atë të qërë jakmën E, këmë pas po, që shtë banesë kërë kemi qenë t'vogët Po ta është e në martu e e u t'akume që të një kafe me ta, se një qaj, se nj Et çeshtov lavdhë se ranu, rup, e dreja ja, kap kap kap kap. Sekakoj nuk tro anëu drejë me don rrug, mo deshka kurësa do të polsinë. Ja, ta ka ndreshkë kush këtej në ashtu. Me po duat ka ta dallë, ka dallë dhe shejtoni tiu. Dyrt. Ma sanenave peshas sipop prekni. Çkoh bomber këto xhovartëri, po na ndalojnë ne familjarësh bash, po këtej në shaf me gra e me vajza, e dalli kotë prruën e vajzat, e shporrin bashkë djemte, djyshë kan e kan E, po thojnë kan, e kanë qërodit këtë fejhë O, na jemi qërodit, se fejhë është përgryhë Po na, na jemi qërodit Na ho gjëllathe, jo gjëmatit, na jemi qërodit, zbashkë Se që është të për të rrishë bashkë Dhe përse të në bashkë Edhe e shikanë Tënë edhe e prekë Qa ka marë të keshë që po të me i forë krua së temë për doreti Qa ka të keshë që ti me marë më grëgë më të temë Qa ka të keshë që Po ne telefon, du bë pak edhe me të tjerë, të gjurë për çafon, e dikur ashtëngale, tash na jemi kulturuar, msojza jemi integruar kimi ka lu bastin evropian. Në Evropë kërko stafin dorën. T fortë stali good morning, hello, pleasant and hi. Dhe zyra, të ndorë, të ndorë, jo, po shto mi stord. Këto tani mishkuën zyra diku mëson dorën, ças po folme në punse për dorën. Ja ti bashje vetëm po çon kom, hajte këti fali për dorën ka një kanë tani ka tani. Ka edhe pse bunjë mall, psi mos ne korça ka fort të, të kish. Edhe këtë pëthojnë shte e qëroditën shtatë të rritë Hoxhëllarë. Jo, Hoxhëllarë përqojnë në vend që atë rrugën që e ka njësë qëtë atë vjetërit. Se ne e mojnë anë menë para 4, 50 vjetë, 60 vjetë, o, da ti kena pasë, të e dera e shpisë ke jujnodë. Edhe burri ka nëjtë me burra, gruja ka nëjtë me grue, fmija ka nëjtë në borë ka në lujtë me fmijë. Nëse sëshë kështu, bisedojnë mas në masitë që tu ka qenë të krejtë ne, para 4,50 e 6,50 e ndë është të do familje që i ka një istam me tradit islamet, amon familje, istam tradicionel për i koronë për i synetit e ndë që është është, për të me shkuatë me nejtë me reja, me mesa, me, me, me gratën në shvithuji të rënë me burra a ka ndodha të re, në i trallti? Jo dhe në kemi rase shumë tri për atë hosbë e shokë kubre i zemën, me këmpo se lavrë në tralltej me motër eh? Ku ka nejtë, ku ka është pëllë, e ka nejtë me motër, si me motër e vetë ka nejtë, jësë ka nejtë për si me motër e vetë Këta ka dashë motër e dëfeshë ty, edhe si motër e vetë edhe kështu për dashëvejtë Ma shumë se me motër e vetë, këtë ka nejtë me ta Në këti që i spelen me nejtë me motër në tonë e vetë në, vet, në shokën, apo ndodhë me ta të ratuë, jësë ndodhë Korën e stuta që i më të ratuën t'i kësh me motër temë A e vlasën, një kujtës, kjo mës një fërë për dore, mës më mu vetë muë, këto e në masa preventive Janë dyrë të mëgjullora E, e qële pak, ka pak, ka pak, na evi lakmitarë, kem qëka ke pak, në e vish pak së cynin meshti Dikur kem qëme një krejnë ka të mre E dhja qële ka pak, që ishte shokot, mikot, dha shamiret, ja deraj, raj, edh, si e a qële dhe rajt, dikur të rajt E dhe kërsi e të shpikuj, e të vala e më shqipri A të përshke pak, Këto ligje nuk jenë për Zotin, po për neve jenë. Dhe jenë dobishme, njëtë të nevojshme këto. Vlazën e dhe sa Tratia, sa Marija, e ati një sa shkonërizime, sa rajja, sa hasmija, sa zonkat, për shkak që të punë në punë ndonë. Ta moraliteti. Emi pas që është duhet në rrugë Zotin, po, po po të provokojnë njerëzit, po, po të provokojnë elemu ti në rrugë shqejtani të masanina që është për ndonë To që përndodhën shëshëri Kanë pasoja se dhe të përhapën smundje rona zërt Vërtetën e këmë shumë smundje këtu para vetës O koha nuk përën tëmë i përmeni Nështë në të mështë të nevoj se i dini krejt Se krejt e përshpje kemi të smundje Në ka shpi që jemi krejt të shnurë Krejt kemi smundje Krejt kemi smundje E mas shumë të i bëtojnë Krejt bre mirë hozja po në kryo kesh Krejt mir Kajtë nga ka të rëvullahu, se që ka s'po shohë me gjithë kanë për rrimë, që ka s'po të gjojme dhe i nga të rëvullu në kujtë. Andajt këti kujtës. E, e dyta kërë këtëjnë e 5 gjerave të rezikshme, që rezultojnë me 5 pasojat të tjera. E dyta është, thotë Rasullullahi s.a.v. Kër njerëzit masin mangët në matje dhe peshore, kanë për të goditur me santsi, me vartëri dhe me pushtetarë, mizorë, zull Nuk no kemi çka më të sharu këtu, deni këti. Na pomosin, mund të pomosim Edina. Wallahin, ç'i thon këta trrit këtu, ndrishtim. Vetëm mos muj që se kemë ta çandeni herë. Ta çandeni. Jo mirë këtu sikur mund, po mirë kanë këtu për Delia. Vetëm mos mujhë, pri, berë, më mund, ku të shkajsh? Ja tani vallahi çka u vobrë këtu që var fri, çka u vobrë këtu fat dhe. Por ç'i duket më vallahi sa sa pak arroshi dia për vrenë këtu ç's'ka më vrenë. Po mbi dy aktorë na jemi halo pashë. Merako ditë. Nuk e di apo i vënë bon përshtypjes këtu për boniç përshtypje. Mos po vërzit apo çfarë? Po çdo të bëhet verë na arrë me tjetër në verë, që s'do të kemi ujë. Antajt keni kujdes. Postator. Mashallah më thoi zejkin. Për çdo shkadoj me njerë meç për neve ja. Për neve për kë, për musliman. Për këtë tirat nila, për nuk e kanë problem. Problemi na u ka mbyll dera. Po inshallah Zoti e han. E treta Nga këto 5 gjërat rëzikshme. Kur njërzit e ndalojnë zëqatin e pasurisë të tyre, Allahu dhët ispravaj ata me paksimin e shiut. E si kur të mos ishin kafshet, fa të i gamberi sëllën, nuk dhë bitë e shi farë. Si kur të mos ishin kafshet, apo shpendit, apo insektet, dhët ish nërë shiut, krejt. Dhe në këtë kontekst, është në rëndësi të dimë gjarrit e Suleimanit Alehi Sallam, Surimona so, e Sedam ka qenë një profet, një pejga merë që i ka ditë gjutë edhe të koshve, edhe të shpenve, edhe të insekte. Pra nga mujizët mërkullit e ti ka qenë me ditë gjutë kryesave të tjera. Dhe u balafasquen me mungjes të ujtë, nuk bëke shimë, edhe përgatit i popullin, i madhi vogen për dalin në një vend për me lutë allahën i alquë shimë. Dhe duke shkua në të vendë me u lutë, me falën, namazin e, e shirë dhe u lud, që mi edhonë Allahu shi, Sulejmoni a.s. e pa një milingon, e pa një milingon, që ishte shtrinë, shpinë edhe i kishte qua kant, i ka katra, i kishte ka, po, qua kant a po durd, përpjet edhe ko e lud, Allahu në gjeleshën. Subhamallah. Se i kisht godit, mungese e shirt i kisht godit edhe milingonat, edhe insektet, Edhe po thot, o Zot, ne jemi krijesat tua të pafajshme. Mos na shkatron neve për shkak të mkatave të bimëve pa dënim. Ata mos na shkatron neve insektëve, milingonave për shkak të mkatave të njerëzve që po vonë ta xhenohen. Se na xellom së katin, naleçin. Në Nëse dova në të të na takon me dhon, edhe vjen dënim. Në një të nxarje në një transmitimin tjetër nga e buhorera Ka thomë Rasulullah s.a.s. Se një ditë prej ditë është të nejmanë kishtë të dalë për të lutur për shi Në popullën e ti dhe rrugës pari miligon të shtrirë E të të kishtë ngritur këmbët nga qilë dhe për lutët do të thamë O Allah, ne jemi krejesa për i krejesa dhe tuat E nëse ti nuk na furnizëm, me shi nuk ka kush tjetër të na furnizëm, me shi përveçtele. Atëre, qka po në Suleiman a.s. I tha po, po dhe të këthenu në për shtëpia kajtë. Okay. I tha në po, lutemi se s'ka uj. Tha këthenu nëse Allaho po e lëshën shihun për hirë të krijesave tjera. Jo për hirë tonin, jo për hatër tonin, po për Allaho po e lëshën shihun për shkak të doast së dy kuj tjetër për shkat doast që si për e për na e milingona jëpse na për bujmë do po po e shonë Allah më shimë për shkat të milingonave pastaj e katërtat kur këndërshtohet feja Allah dhe e profetit sallallalles e lema po besa që jake për në Allah Allah do kështjell në një armik nga të tjiret e të nga marrë nga duart tona ato që e kemi që e posedoj pra Kështu kur të lijet anë është feja Dhe besa që ja kemi dhënë Allahu të rathohet Allahu të asjel dikën që ta merë vendin Apo ti merë dhuntit, begatit e vendit e kështu mëra Dhe këtu përndërlidhemi Në ngushme me në gjarit e funit Në veri Apo i shifnit dhe të tët Sa po bisedohet edhe Po shkën nga pak të hap dera Që kur së shpërmenisht Një pako plus të shmërpo Në as po dojnë a plus As minus Çapapun e kanë dhonë tash, juçi keman dosh me letë zemrës, po më nxjekim i pranuar. Tash, po dojna pa këmbë edhe me plus një avoll. Çi kë plus valla, dhe çka do të thot? Do të, të me hap derën edhe me ndryshu ka pa kufit. E kështu ndodh kur neçi ja kemi dhënë besën Allahut, po e tradhojmë atë besë. Edhe poshtë torto apo dihet, edhe poshtë rrezik me na mor Allahu. Nuk ka fjala këtu me shtatpiës, po edhe shumë më shumë zona të tjera. Pastaj e festa dhe me këto ku e përfundojnë Nëse prish të besimtarëve, thot Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjykojnë pa librin në Allah. e Allahut. Nëse udhëhecit e besimtarëve nuk gjykojnë me librin e Allahut dhe nuk janë të kujdesshëm, Allahu do t'i sprovajë ata me përçarje në shtyrë. Do të përçohen ndërmjet vetë. Vëllazër, përçarja shumë prezente. Ku ka shumë përçarje nuk e meriton. Dhe kjo është rezultat se nuk po të gjëkojme i ligjin e Allahut. Dhe nuk po jemi të kujdeshëm në në i librit Allahut. Nuk po jemi të vëmanëshëm në i librit Allahut. Andaj nuk ka ma shumë qatë folet e parja e shtetit, që në e qitën atypë, pa në pëjtë hishë neve me një zarfë, hapë të zdurë ty dhe muë dhe këtëve ne këndërshtoj ligjin e zotit, libri në Allahut. Je që s'po është e kujdeshme. Po na që nga ato që a kish përgatitur si duket se kish pas lexuar shpesh, se s'po bësoj se e ka thonë me zemër ashtu. Sa herë po flet që kanë ka shumë anti-islamiste fortë, nëse e pol, ka thonë me zemër. Ellen Zai atë referatin para medjeve dhe tha kanuni i Lekës është ai që i thonë e kanë ndal thash sharia din këtu. Do të thonë kanuni i Lekës, i cili e diskrimino në tërësi famën. Ja ul këtu në era është di e tha që haj kanu dhe i kanu për bol, edhe penimdo të kanu me ne lekes i kanu për shëriatit se kishon pas nga me u botët a man me shëriat i osë kishon pas se se meritojmë nga me u gume shëriat se dikush përmendo që këthimin shëriat të dënim Këthimin shëriat është për blim Këthimin shëriat është për blim i marrë një jo dënim për populator edhe nësë tutë një hitë po s'ki një frikë se si e më të më këtë i hitë e ti njëpse se, se E ajo delë zonja publikisht të kundër shtëmë. Dhe mësë e bido që asë vetë se ka di që ka fëmë heqë. Si ja ka përgatit të të ndakë. E nga t'i kato njerëz antistamistët. Ndaj e luësim Allah në gjë në shëmë. Nëse të parë të tonë njën të pa kujdeshëm dhe i liqit Allah. Dhe të pa kujmenshëm dhe i librit Allah. Ne, Allah, zdi t'jemi t'kujdeshëm. Ne t'a praktikojmë liqin e Allah në me të përonë. Pastajtë اذن اتقوا الله رغبا ورهبا وحو لو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور <تصفيق> الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مسلما تسليما كثيرا الى يوم الدين وضعت <تصفيق> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلو عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحياء وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة